Un adevăr în patrie trăiește. Un adevăr în patrie trăiește, și frunza care crește, și pasă ce cântă, și bradul de la munte, și tot ce izvorăște, se înalță și înflorește, pre limba Lui vorbește. Un adevăr în patrie trăiește, el pașii ni unește, voința nu călește, ființa ne -o sporește, bucură și amărăște, Frige și alintă, mișcă înainte, dar nu ne despărțește. Un adevăr în patrie trăiește și tu prelimba lui vorbește. Pe când dușmanii sunt fardați, sperând că n-or fi demascați, pe când cinismul îi cultură, iar dragostea izvor de ură, pe când cuvântul țară, mamă, pentru ei nimic nu înseamnă, tu, prelimba adevărului vorbește, acel ce în patrie trăiește.